Так і написано там латинкою тачик порозумів. Смішно, ага. Хіба можна видіти? Видиш можна. Але ж ні, от Хома не віруючий. Полковник заїв горішком зі смакітнього тарільця. Хочеш присунув? Та ні, бери. Бо коли ще скуштуєш? Горішок солений. Морозар був у костюмі, чемно сидів за столом, чемно їв тачика з позором чорних очей, корив люльку і... Ну, ти переконайся, що тобі запевне гаплик. Я знаю свою правоту. А знаєш твоя правота, кавалка гімна варта, коблика, розумієш? Тачик на це змовчив. Гріз горішок, а дим вився у білий плафон з трупом мухи, аж там Уже суха і порушна Добре, сідай, май до тебе справу Ого, правда Свобода кожного індивіду Полягає у можливості вибору ні? Бамедніше, пане полковнику Добре є Я даю тобі вибір Або, або І що, тобто, що вибирати? Зона або війна Де? У кацапах? Пошти, зона, війна Зона Томачику, я же тобі казав. Тачик мовчав. Сонячна перспектива. Гори уручня. Бачив їх на базарі. Пересляли би всіх. Скільки за мене дасте? Даю не я, я беру. Скільки? Не суть важливо, так. Але я хочу мати відсоток. Скільки? Сказав швидко як хорт, Чижо летить на здобич і гаркає через зуби. А скільки дають? Я ж не знаю. Мовчання Марзар дивиться в тачика, як на звіра, що вартий більшого, ніж йому пропонують. Хочу сказати, чого вартую, мовив тачик сміливо. А то ж. Ще мовчання, ніби корову дий у душі, у глибинах єства. Там вицокують куркулятори, гривні і копійки. Доні Колготки треба жінка забагла шуби, а син розбив Мерседеса. Треба купити новий. Ну, я слухаю, бо передумаю. Нє, нє, вирвалось добре є. Десять тисяч чого? Тугриків. Тугриків даєш? Скільки? Тисячу. Тисячу? Не торгуйся. Я вартою не так уже й мало, пошти. Жартиці ні до чого. Мамі? Бунці. Ти, що тут була, так, у голосі в очах лід, що набрався води добре, добре, гаплик. Тачик пішов у двері. Був зал, переповнений патріотами, і сповнені сили, стужені голоси, наче пружини, пружно текли співом. У залі сиділи застиглі мумії, мушлі, моква, мошва, слухали ані шелесть. Я слухав музику голосів, а бачив по залі людей, ріжні, сухі і свіжі, худі і тлусті, лисі і гандробаті. І раптом я побачив себе, себе давнього, гдє має 17 літ. Тому той річ, гдє, очі губилися, ритм і рима, вері пластичного тіла, йому було мало простору, статики, снігу цих голосів. Відчуваючи сніг у собі в глибині, Він золотив усміхом свої кармінові губи. Їхали довго, довго і нудно, Через траву, через бетон, Попри яри, через ліси, Наскрізь порозмости, І боделиння дерев серед ночі, Летовище, гур, гур гур і нема. Мені стало мало, мені стало прикро, І я схотів дуже, його віднайти і знайшов. йшов. Придерся по через зграю пань і панянок, рівно ж, як і панів, всі мали келішки, галакали і закушували. Я мав келішок вина, закушувати не хотів. Хлопчик казав пані якийсь комплімент, їв канапку, пив шампанське і мовив. «Ет, Маріане!» – пані пухкенькою долонькою провела. Ощоці і відійшла до дітей, що обливають цитром. Вибачте, ви Мар'ян? Так, а? Даруйте, я нікого тут не знаю. А мене? Ви мені нагадали мене молодого. Ого, добрий початок, правда? Це дуже дивно, але це так. Даруйте, я маю йти. Ось моя візитівка. Дзвоніть. Я не встиг простягнути свою, як хлопчик подоленів. Снопи світло потяглися за ним. Я допив вино, посміхнувся і покинув райовище стололазів, що вже злізалися на останок. На було тепло і солодко. Літак приземлився вночі. Тачик, роздрюханий, сонний і неконтентний, тупав трапом у холод і на бетон. Віняв вітер, він підняв комір м'якого бушлата. Дихав у жолу, перед лицем, беріг лице перед вітром. Та що? Не поможе. Губи потріскали, у них запеклася кров. «Де ми?» – спитав у салаги і щодним автоматом в руках. «Буде надо? О, знаєш!» «А чо?» – затявся. Тачик зайшов у намет. У наметі палили вогонь. У металевому човуні дим трубою до неба крізь вичахли отвір. Хлопці гріли руки сині з червоним до того вогню. Хтось уже завішав онучі. Ледь ломими запахи терли у носі. Тачик навіть пцехнув. Та будь здоровий, ніхто йому ту не сказав. Лиця змучені і сумні. Раптом зайшов пан офіцер у кашкеті і при погонах. Смірно гахнув той малий щоб від відмою тачику в інформації Там на литовищі лейтенант Вольно! Усі побадали так само раптом Які посхоплювалися з мішковин Час же спати І спали Зранку милися коло груби